Yəni bütün bunlar hamısı atanın övlad üzərində olan, yax da yollardan ata üzərində olan öhdəndir. Haqqlarındandır. Yəni atanın məsuliyyəti sayılır. Sonra davam edəcəyik inşallah. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi aləmin. Və səlatu və salamun alə əşrəfil enbiya və Muhammədin və alə alihi və səhbihi əcməin. 3-cü bölüm al qiyam bi wajib al hawameh fil bayt wal uzum janib al taqwa yani evde hawame yani o idarelik haqqını o vacibini yerinə yetirmək yani kişi evdə yani ata evdə idarəçidir və həmçinin taqvaya sarılmaq taqvalı olmaq Və həmçinin bunların o ailədə hüzurun, nəfsi rəhatçılığın həyata keçməsində, yaranmasında təsiri. Birinci məsələ qavamat-ı Kişinin evdə qaim olması, yəni idarəçi olması, ev, hat, yəni ev əhlini qoruması. Yəssəsə nəzâm-ı əsəri fi Yəni islâmda ailə nizamı bir əsas üzərində qurulur ki, o da yəni kişinin evdə idarəçi olmasıdır. Və al-qavâmə məs'uliyyətün və əmânatün fəhiyə <yüsef> cümletul Yəni burda idarəçilik deyil zaman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 və evladlarını evinə qarşı daşımaldır. Əl-qavamət kəmə yəqul rəğib əl-əsfəhəni, əl-mura'atu lişşeyi vəl-hifl. Burada qavamə sözünün mənası necə ki, lügətdə keçir? Yəni, bir şeyi qorunmaq, onu mühafizə etmək mənasını verir. Həmçinin də kişi də evdə bir ra idi, yəni evi qoruyan, ev əhlini qoruyan kimsədir. İhtəət olunandır. Və fi təqlir həzəl məbədə yəkulullāhu təbərək və te'ala tə yani bu əsasın iqrarı baresində Allah-u Teala buyurur el-ricəlu qavvamun alə nisəyi bimə fəddələlləhu bəədəhüm alə bəəd və bimə anfaq min anvələhim fəssəlihət qanitətun həfizətun il-gəybi bimə hafizəlləh kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Allah Taala'nın bəzilərini digərlərinin üstün etməsinə və kişilərin həmçinin öz mallarından ailə üçün xərcləməsinə görə salih qadınlar qeybi, sirri Allahın sayəsində qoruyanlardır. Və salihə, yəni salih qadınlar həm Allah'a mütəqidir olanlar və eyni zamanda da Yəni sirri, yəni ərin sirrini, ərin malını və öz namusunu qoruyandır. Vallati <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tahafunu tuzuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajiu wadrubuhun tayna ta'anakum fala tabghu alayhin sabila inallaha kana aliyan kebira. Əgər qadınların öz başnalığından, yəni onların itaəsizliyindən qorxsanız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 Onlara əziyyət vermək üçün başqa bir bahanə, yəni yol axtarmayın. İnnallâh kənə aliyyən kəbirə həqi, həqiqətən Allah-u Teala uca və böyüktür. Uca və böyüktür. Allah-u Teala ayənin axırında, sonunda kişilərə xatırladır ki, siz nə qədər böyük olsanız da Allah daha uca və daha böyüktür. Yəni, zülm etsəniz, haqsızcasına onları döysəniz, Allah onların intiqamını sizdən alar. والمعنى الرجال لهم حق الصيانة والرعاية للنساء. Yani bunun mənasıdır ki, yəni kişilər, kişilərin qorumaq, yəni qadınları qorumaq haqqı vardır. Wal qiyan bi shu'unihi nimma ataahumullah min sifat. Yəni Allah Taala'nın kişilərə verdiyi o sifətlərə görə e, onlar həm yəni idarəçilik edir və bu haqqları yerinə yetirirlər. Wa bi sababi annahum humul ladina Vakiəxun illkəs bilmə əllədi yfiquna al usura və həm çinin kişilə çalışı yorulduğuna görə və əziyələ qzanç əlddi ehtiklərinə görə onlar üzərində ixtiyar sahibidir. ehixtiyar saibdir. Varracullahhul qvamə duunalmaraqa bir ətibar əhliyətyi Va qubatti vacumləti xasayisi. Yani bu qavamə yani kişinin ixtiyar sahibi olması bu kişiya ayyan qaddın ol bilmez. Bu nəyə görə? Çünki kişi buna layiqdir, kişidə güc var və həmçinin də başqa xüsusiyyətlərinə görə. Allahutaala Quranda buyurur. Baqara surəsi 228-ci ayədə: "Vələhunne mislül ladî alayhinə bil-ma'ruf." Yəni, kişilərin qadınlar üzərində haqqları olduğu kimi qadınlarla kişilər üzərində eyni ilə haqqı vardır. Walidü ricali alayhinna daraja, lakin kişilərin qadınlar üzərində bir dərəcə üstünlüyü vardır. Və burada bir dərəcə deyildiyi zaman, yəni kişilərin qadınlar üzərində qaim, yəni mühafizəçi ixtiyar sahibi olmasıdır. Wa alayhi al Və buna görə də, yəni bu ixtiyar sahibi olmaq, idarəçi olmaq bu məsuliyyət yalnız ataya aiddir. Yəni, ana isə yalnız bu işdə ona ə, kömək etməlidir. burada bir rəhimə Allah deyir ki, fə, yəni qavvam sözü ələb dəndə fə'al, yəni mübaləqə bildirən bir sözdən alıb, minəl qiyamə aləşşey vəl istibdə bil nadar fiyhi, yəni bir şey idarə etmək, o işə baxmaq və öz iştihadı ilə o işi qorunmaq mənasını verir. Fə qiyamun racı aləl nisə huva alə hədəl -həd. Və huvə ən yəqum bi tədbirihə və tədibihə və kişil kişilərin də qadınlar üzərində e, yəni idarəçiliyi bu həd üzrədir. Yəni, onları idarə etməli, onları ədəbləndirməli və onları övində saxlamalı və açıq-saçıq çıxmasına, yəni qadınların mani olmalı. Və ənnə aleyhə ta'atuhu və qabulu əmrihi mələm təkun ma'asiyyə. Nə qədər ki, kişi evdə asli, haramı əmr etmir qadın ərinə itaat etməlidir, onun əmrini qəbul etməlidir. Vəl qavamətul vacib alər rijal vəsiətul məcəlat. Yəni o kişilərin üzərində vacib olan, e, o, yəni ixtiyar sahibiliyi olması və idarək olması, bunun sahələri genişdir. Eee, ola bilsin burada, yəni ən mühüm olanı, yəni sadaladıq, eee, qadınlarla uşaqlarının bağlı olan onlardan aşağıdakilardır. Birinci inzəm əhlül bəyit bi ahkamid din. Yəni, kişinin idarəçi olması, ondan nəyi tələb edir? Öz ev əhlinə dini əhkamları buyurması. Öz ev əhlinə dini əhkamları vacib etməsi. Fərzlərdir, sünnələrdir, ədəbləri onlara öyrətməsi. İlzəmən şəriyyən, ləsiyyəm ərqanən İslam şəri tərəfdən bunu buyurmalı. Xüsusən də İslamın dayaqlarıdır. Fərz namazlar, zəkat, oruc, həc, kimin gücü çatırsa və bunu... Evdə uşaqları öyrətməlidir. öyrətməlidir, əgər onlar təmiz, yəni seçmə yaşlarını həddinə çatıblarsa. Və izəminil bəliğil mükəlləf, əgər həddi bulğa çatıbsa, onlara məcburi şəkildə buyurmalı. Bu da Allah-u Teala əmrinə müvafiq olaraq, Allahın əmrinin yerini yetirərək, Allah-u Teala daha suresi 132-ci ayədə buyurur. Və mür əhlətə biz saləti və stabir aleyhə, lə nəsəlükə rizqən nəhnun arzuqq. Və aliqətu lit-taqva. Sən ailənə namazı əmr et və bunun üzərində səbirli ol. Biz səndən rozi istəmirik, sənə rozi verən bizik və gözəl aqibət də təqvanındır. Və ikinci təlimim oqham əddin. Əd Dini əhkamları buyurun xilay onlara öyrətmək. Bədən bil vacibət. Vaciblərdən başlayaraq Və ma fi bi tahkamu t və onların hökmündə olan əhkəmlər dəstəmazdır. Sonra halalı və haram bilmək. Və tərbiyatun əxlaq və məhamidü ədəb Və övladları gözəl əxlaq və gözəl ədəblər üzərində tərbiyə etmək. Və ilzamin-fətayāt hijab iş və Bəz uşaqlarına şər'i hicabı buyurmaq. Və tərbiyatun aləy sığar. Və o qız uşaqlarını balacalıqdan bu hicab üzərə tərbiə etmək ki, onlar buna vərdiş etsinlər. Bu yəni, hicabı onların həvəsi, rəğbət arsın. Və əydən təalimi əhlil beyd mələ yuqdərul muslim və cəhli min əhqəmiddin. Həmçinin ev əhlinə dindən zəruri olan şeyləri öyrətmək, dindən zəruri bilinən əməlləri öyrətmək. Bu da Allah talanın sözünə riayət edərək, Necəki Allah-u Teala buyurur? Təhrim Suresi 6. ayədə Yə eyyüha alləzīna əmenu quənfusakum və ahlikum nəra İman getirenlər, siz özünüzü və ailenizi oddan qoruyun. Və qudu hennəsi vəl O od ki onun yanacağı insanlar və daşlardır. Aleyhə meləikətun, ghilədun, şidədun la əsûnə alləhə mə əmərəhum Və yafalûnə mə yü'marun Ve o odun üzerində Sərt, şiddətli mələklər vardır. Onlar heç vaxt Allahın əmrinə asıl olmaz və əmr olunanı dərhal yerinə getirərlər. Həmçinin müraqabətül əvlət, zükuran və inətən və uşaqları izləmək və onlarla maraqlanmaq. Ki, onların yoldaşları kimdir, dostları kimdir. Ləsiyyə məfisinnil müraqaqa və xüsusən də uşaqların keçid dövrü var. 12-13 yaşdan sonra və bu yaşda elə bir dövürdür ki, nəfsi və fizioloji dəyişikliklər uşaqda baş verir. Və dəlikə bizl-üslubil-həkimilləri yəzr-afiyyum xubbəl-xayr və rəqbəfid-təməssüqü bihi və nüfürə ən-i və buğdihi və bu da gözəl üslublarına olmalıdır. Hansı ki, onların qəlbinə xeyr əkmək və onları xeyr həvəsləndirmək elə bir şəkildə ki, onların xeyirə rəğbəti artsın və şər, pis işlərə nifrəti artsın. Və həmçinin al-amalu dawab ala tabd al-beyt bima min ixtisasat və vəcibat al-ab al-qaym al-mushfir al-hani al-bani. Yəni daimi, yəni əməl etmək evdə, yəni evdə ata müəyyən bir qayda qoymalıdır, hansı ki, bu qaydalar atanın məsuliyyətindəndir. Şəfqətli Atanın əllədə yetəxəssən rəqəbəd və yəsud dülhəcəd və yuvəccühü və yürşüdü və yansəhu və, və o ata ki, evində rəqbətləri, yaxşı işlər rəqbətləri art, art, artırır və ehtiyacları aradan qaldırır və uşaqlarına tövsiyə verir, nəsiyyət edir onları yaxşı işlərə yönəldir Məsələlərdən ikincisi, lüzumu cənibit təqva təqvaya sarılmaq təqvalı olmaq Taqval, Taqwallah Taala hiya mizallat al-bayt al-muslim al-amin. Yəni Allahdan qorxmaq, taqvalı olmaq əminaman müsəlman beytin bir yəni, çətiridir. Wa taqwahu jalladikru babun wasi'un ve Allahdan qorxmaq, taqvalı olmaq deyildiyi zaman bu da geniş bir qapıdır. Necə ki alimlər buyurur: "Et-taqwa en la yarak Allah heynahak." Taqva nə deməkdir? Taqva Allah Taalanın səni qadağan etdiyi yerdə görməməsidir. Və lə yəftəqidəkə <təkətləri> xeyt <təkətləri> və amarat və səni əmr etdiyi yerdə itirməməsidir. Təqvanədir. Allah tealənin səni qadağan etdiyi yerlərdə görməməsi və əmri, əmr etdiyi yerlərdə isə, buyurduğu yerlərdə isə itirməməsidir. Yəni, bununla Allahın əmrlərini yerinə itirib, qadağanlarına çəkinmək deməkdir. و لو استشعر كل واحد من الزوجين هذا المعنى الجليل و ربى عليه اولاده لسعد الناس و لعاشوا ارغد عيش و اهنى اجل yani bu meanaları hiss etsələr bu ucə menaları və uşaqları da bu menalar üzərində tərbiyə etsələr həqiqətən insanların çoxu gözəl və rahat yaşayış şərtində yaşarlar. و من لوازم تقوى الله تعالى və məyul tələb olunanlar övladlarla bağlı Həmçinin bu təqvanın tələb etdiyi əməllərdən hansı ki bu müsəlman evin xüsusiyyətlərindən sayılır və valideynlərdən tələb olunur, öz övladlarına qarşı onların məsuliyyəti sayılır və dinin bu hədəfini onlara başa salmaq, e, yəni əqidədir, ibadətdir, axlaqdır. Və daimi şəkildə onların əməl etməsinə çalışmaq və özləri də əməl etməlidir. E, daimi əməl etməlidir. Bir gün edib, iki gün əməl etmək yox. Daimi özləri də əməl etməlidir. Və həmçə Allah təhlə buyurur ki, e, Bəqələ Sürə 28-ci ayədə, yə, yə eyyuhəlləzina əmənu, udxulu fil silmi təffə. Ey iman gətirənlər, siz İslam'a bütövlüklə daxil olun. Yəni bir tərəfdən daxil olub başqa tərəfdən tərk etməyin. Yəni İslam'a daxil olduğunuz zaman hər tərəfli, həm əqidə, həm əxlaq, həm mənəc, hər tərəfli İslam'a daxil olun. Bal ma'na en ebad Allahu'l mu'minin bihi musaddiqin bi rasulihi alayhi an ya'khud bi jami'i'l İslam. Bunun mənası odur ki, necə keçir. Allahın mömin bəndələri və Rasulu edənlər Onlara vacibdir ki e, İslamın bütün dayaqlarından, bütün qanunlarından tutumlar yapışsınlar və bütün əmrləri yerinə yetirsinlər və bütün qadağanlardan da çəkinsinlər. Wala yataqa zal illa idha kana al-iltizam wa al-tamass bi al-din və bütün bunları həyata keçirmək hasil olmaz əgər insan xalis bu dindən yapışmıyubsa. Fa yakunu al-abawan salihin fi Və bu da onu bildirir ki, ilk növbədə valideynlər, yəni ana-ata özlüyündə salih olmalıdır. Yuhafidən alə səlavat və namazları vaxtı-vaxtında qılanlardan olmalıdır. Mühafizə edənlərdən olmalıdır. Və yerdə qalan İslamın İslam'ın dayaqlarını, imanın və ehsanın dayaqlarını da yerinə yetirənlərdən olmalıdır. Və ələ yəltəkibə minəl-məasi mə yət'anu fə adalətihimə və yədhəbə bi vaqarihimə alağım çağıra və la yəqa fi el kəbira həmçinin valideynlər yəni ana ata e, günahlara yol verməməli elə bir günahlar ki on, hansı ki onların adilliyinə ədalətinə ləkə yoxan ləkə gətirən günahlara yol verməməli və həmçinin onların vüqarlığını aradan qaldıran yəni bu da o deməkdir ki yəni valideynlər kiçik günahlar üzərində davam etməməli və böyük günaha da düşməməlidirlər Lənnə tərbiyyətəl əvləd mühimmətun cəlilətun və aməlun şəqqun qayru yəsir. Çünki uşaqları tərbiyyə etmək böyük bir uca bir əməldir. Çətin əməldir, asan deyildir. Və Allah-u Teala Quranda buyurur, Vəqələ Sürəsi 5-ci ayda mm -hmm. Və istəinu bil sabri və salə Və innə hələ təbiratun illə aləl xaşi'in Siz səbir və namazla Allahdan kömək yardım istəyin. Əyətən, bu böyük bir şeydir qorxanlardan başqa. Yəni ağır gəlir. Xoşu içərisində olmayanlara bu kimi əməllər ağır gəlir. Təltizəm bir dini hilyatul abavain və uslubu tarbiyatul avlad. Yəni dinə sarılmaq, dinə riayət etmək valideynlərin bəzəyidir və həmçinin uşaqları tərbiyə etməyin bir üslubudur. Yəni uşaqların tərbiyə olunması üçün ilk növbədə gərək valideynlər özləri düzəlsinlər ki, uşaqların da düzəlməsinə səbəb olsun beytulədi ilə yağrif insizən birdiyin acizunu ani ttarrbiyə va faq o şeyə şey ilə yoqıyı o ev ki dinə sarılmaq nədir onu bilmir o ev evdye tərbiyə aciz qcaqtır Niyə? Çünki bir şey ittirə onu ver bilməəə bir insanda bir şey yoxtusa onu neə versin vamin a abuabi taqva minmə yualala bir münifinyin daqbeyti vasiyi mə əd quə xasan filfaqati təliə Müsəlman evdə təqva qaplarından ən böyüyü, hansı ki müsəlmandan tələb olunur, öz ailəsi evi çərçivəsində, ailəsi çərçivəsində ə, qısaca olaraq xülasəsini qeyd edəcək. Onlardan birincisi, mərifədə cənab-i tövxid və iltizəm bihi, yəni tövhid məsələsinə diqqət etirmək tövhidə və tövhidə riayət etmək bi an ya'budal muslimu rabbahu azza wa jalla la yani musliman rabbine ibadet etməlidir ona heç bir şeyə qoşmamalıdır va la ya'taqidu fi ghayrillahi ta'ala allahdan qeyrisi barəsində kimliyindən aslı olmayaraq yani onun nəyəsə malik olmasını etiqad etməməlidir onda uluhiyyət ibadat xususiyyətlərinə etməməlidir Onun zərər verilməsi, mənfəət verməsi, nə isə verib, nə alması, onun kainatlarda hər hansı bir idarəçiliyin olması bu kimi etiqadlar olmamalıdır. Valayə təvarrətu fil-qurahaqāt və özünü qurahaqatlara, yəni dindən çıxardan bidətlərə, fasiqliyə salan bidətlərə salmamalıdır. Fə inna şəənəttəvhid azim. Çünki təvhidin şanı ucadır. Və o əsas din, çünki təvhid dinin əsasıdır. Və bəğayr təhqiqi la yantecil al-insan bi-amel. Əgər insan tövhidi həyata keçirməzsə, təvhidin doğrultmasa heç bir əməlinə faydalanmaz. Yəni heç bir əməlin ona faydası olmaz. Əslən o insan müsəlman belə olmaz, əgər təvhidini həyata keçirməsə. Və məahə mütabəətun-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm huval və bununla yanaşı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təbətcilik də olmalıdır. bunların ikisi əsasıdır. Dinin həqiqəti ha və dinin mahiyyətidir. Və həzə min sevabiti din və usulih və minən nususul kəsirə fə dəlikə qovlu allah Və həmçinə bu, bu əməllər, yəni, la iləhə iləlləhə, muhammed Rasulullah, tevhid dində sabit olan əməllərdən, dinin əsaslarındandır. Və bu, çoxlu naslar, dələlər vardır. Allah-u Teala buyurur, Ənbiya Sürəsi 25-ci ayədə. Və mə ərsəlnə min qablikə min rasulun illə nuhi ileyhə. اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَعَبُدُونَ Senden evvel ele bir Rasul göndermedik ki biz ona demeyək. Menden başka ibadete hakkı olan meabudu yoktur. Yalnız mənə ibadet edin. Yani həl bir gönderilen Rasul'a ne deyilir? لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Yani Allah'tan başka ibadete hakkı olan meabudu yoktur. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ve Abu Dardan radiyallahu anh'ın hadisində gəlir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. لَا تُشْرِك بِال Sənlə doğransan, yandırılsan, belə Allaha şəriq qoşma. Və lə tətruq salatən məqdubətən mütəammidən, fərz namazını qəstən tərk etmə. Və lə təşrə bil xamrətə innə miftaxu kulli şər və içki belə içmə, içki içmə, çünki içki içmək hər bir şərin açarıdır. Və həmçinin evdə ə, təqvanın tələb etdiyi xislətlərdən ikincisi odur ki, şəri zikirlərlə qorunmaq. Şəri zikirlərlə qorunmaq. Və zikirlərin içərisində də ən əfsəli Allahın kəlamını itilavət etməkdir, oxumaqdır. Fəlbəytul muslimu yətəməyyəzu an ghəyrihi minəl buyud. Bi kəsrəti zikirləhi bu quratan və ası ilə. Yəni, müsəlman ev başqa evlərdən. Nə ilə fərqlənir? Divarları ilə, bərbəzə ilə, yoxsa başqa amillərlə fərqlənir? Yəni Müsliman evi başqa evlərdən Allahı çox zikr etməklə, səhər axşam Allahın o evdə zikr olunması ilə fərqlənir. Allah Taala buyurur: "Ya yu'halladina amanu kulullahə zikran kəthīran və səbbihūhu bukratan və əsīlā." Ey iman gətirənlər, siz Allahı çox zikr edin və səhər axşam onun şəanına təriflər deyərək təqdis edin. Və minə sunnətin-nəbəviyə şərifə hədisü Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu Və sünnədən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi də Abu Huray rədiyəllələhəm dən gələn buyurur ki, Lə tecəlu büyütəkum məqabir. Siz evlərinizi qəbrsanlığa çevirməyin. İnna şeytana yanfiru minəl beyti ləzi tüqrağı fəyhə suratul beqara. Həqiqətən şeytən bedara sürəsi okunan evdən qaçar. Və fəhədiyətə əbi mes'udin ənsar rədiyəllələhəni və anəl-nəbiyyə sallallahu aleyhi v Və həmçinin Əbu Məsr Əl-Ənsar rəziyallahu anh hadisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən qara bil ayeteyn min axir surətil Bəqara fi leylatin kifada." Ayə bilirik kimsə gecə, yəni axşam Əl-Bəqara surəsinin axır 2 son 2 ayəsini oxuyarsa, səhərə qədər ona kifayət edər. Və aidən mə varədə fi fəzli və əsərlə tilavətul Quran külli və ya bəzi ka və E, surələr ümmən Quranın və surələrin ayət kursudur və Kəf surəsinin e, əvvəl və axırıncı ayələridir. Qulvallah, Fələq, Nəs, Fatiha bu surələrin yəni fəziləti barəsində artıq yəni məqam, yəni yerləşməz e, geniş fəzlətlər vardır. Və fi hədisi Əbū Hüreyrə rəziyallahu anhu, Əbū Hüreyrə rəziyallahu anı hədisində gəlir ki, Peygamber sallallahu alayhi və səlləm buyurur: "Meşta'amə qawmun fi bayti min buyutillah yatluna kitaballah" və tədərəsūnahu beynehum illə nəzəlat əleyhiməs səkīna və gəşiyatəhumər rəhmə və ħaffətəhumul məlailəka və zəkərəhumullahu fīmən ində və man təbāta bihə əmələhu lam yusriə bihə nəsbəhu haraṣibəl qəm allahın evlərindən birində allahın kitabını oxumaq onu öyrənmək öz aralarında öyrənmək üçün toplaşarlarsa onların üzərinə allah təala tərəfindən səkina və onların rəhmət görür. Və mələklər onları dövrəyə alar və Allah teala öz yanındakılar arasında onları anar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əgər bir kimsənin əməli olmasa, ona nəsli, hər hansı bir nəslindən olması, nəsebi ona fayda verməz. Və laqad kana Artıq salih seleflər zikirlərə həris idilər. Baxmayaraq zikirlər, çoxlu müxtəlif zikirlər vardır. Evdən çıxanda, evə girəndə oxunan zikirlər, yatanda və o yüxudan oyananda oxunan zikirlər və həmçin ayaq yoluna girəndə, çıxanda və səfərə çıxanda oxunan zikirlər və yemək yiyəndə, istixarə namazı və qunud duası və başqa zikirlər vardır. Və kənu yuallimuna dəlikə əvlədəhum və yurabbunəhum əleyhə Və onlar bu zikirləri öz evladlarına öyrədər və öz evladlarını bu zikirlər üzərində tərbiə Qala Amr ibn-i Meymun kəna Sa'd ibn-i Ebu radiyallahu anhu yuallumu bənih həuləli kelimət Amr ibn Meymun deyir ki Sa'd ibn-i Ebu radiyallahu anhu uşaqlarına bu sözlər, bu kelimələri öyredər. Necə ki, müəllim uşaqlara öyretdiyi kimi. Ve deyərdi ki, inə Resulullah sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə sallallahu aleyhə Arxasınca, ardınca e, bu zikirləri oxuyardı. Yəni, bunlardan Allaha sığınardı. Allahumma inni a'udu bikə minəlcubun. Allahum, mən sənə qorxaqlıqdan sığınıram. Və a'udu bikə ən uradda ilə ərdəl-umur. Yəni, ömrün rəzil çağına çatmaqdan, qaytarılmaqdan sənə sığınıram. Və a'udu bikə min fitnəti dünyə və dünyanın fitnəsindən sənə sığınıram. و اعوذ بك من عذاب القبر والجبر عذاب منها سنه سığınıram. Və min atqal camiəti ki yənbə an la tufuta və tfuta muslim və la yaqil anha, də vardır ki müsəlman gərək yani onu itirməsin və onun barəsində qafil qalmasın. Samura ibn Cundub radiyallahu anhdən gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur: "Afdalul kalami arba." Kəlamın ən əfzəli 4 Subhanallahi və Ve hemçin, Huray, anh, və la ilaha illallah və Allahu əkbər. Həmçinin Abu Hurəra radhiyallahu anhu-ya gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur: "Kəlimətən xafifətən alə lisan, təqilətən fil mizan, habibətən ilə rəhman, subhanallahi və bihamdihi, subhanallahi ləazim." Dildə yüngül, tərəzidə ağır və Rəhmanə sevimli iki kəlmə vardır. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wa ma ahwaja albayt almuslim ila alayat albayinat tutla fihi ana allayl wa an-nahar. Yani musliman evi nə qədər böyük ehtiyacı var səhər axşam orada Allahın ayələrinin oxunmasına. Wa dhikrullahi azza wa jalla, Allahın zikr olmasına. Talhaju bihi alsinatu almuslimi buyutihi wa nawadin wa aswaqim ibtigha'a li fadl al Hansı ki, bu zikirlərlə artıq təhlükələr, şeytanların insanlardan və cinlərdən olan şeytanların təhlükəsi aradan qalxır. O təhəssünən min adva'il hiqq və həmçinin kin qüdurat və göz xəstəliklərindən qorunma vardır və hər bir xoşa gəlməz hadisələrdən və nəfsini də təmizlənməsi vardır. Va inna hada lə min xəsasisil beytil müslim. Həqiqətən bu kimi əməllər Qur'anın oxunması və zikrin olunması müsəlman evinin xüsusiyyətlərindəndir. Necə ki buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi öz hədislərində işarə etmişdir. Əbu Musa el-Əşar radiyallahu anhu-dan gələn rəvayətdə bu buyurur ki: "Mətelul beytillədi yuzkərulllahu fihi vəl-beytul-ləzi la yuzkərulllahu fihi mətelul vəl-meyyit." Allahın, Allah zikr olunan evlə, Allah zikr olunmayan evin məsəli diri ilə ölünün məsəli kimidir? Başqa rəvayətə buyurur ki, məthəlü ləzi yəzkür rəbbəhu və ləzi ilə yəzkür rəbbəhu hayy vəl meyyit Allahı zikredənlə, öz Rabbini zikredənlə zikretməyənin məsəli diri ilə ölü kimidir? Və kullu hədətə ilə yəkûnə ləlqədə bilməzmum və nezəəət və şiqah məkən fəy beytil muslim Bütün bunların hamısı ona göredir ki, yani evdə artıq hislen kim dövlət olmasın, yəni kim dövlətə yer qalmasın deyədir. Hətta irafət hal valadə əynə və, və Hətta yəni gözlərini açdığı zaman və xeyirlə şərli seçməyə başladığı zaman görülsün ki, əminaman bir evdədir. Evin hər tərəfində təqva təsirləri izləri vardır. وَوَجَدَ وَالِدَيْنِ مُتَحَبِّينَ, مُتحَبِّينَ مُتَعَاوِنَيْنِ مُتَوَدَّيْنِ تَلْهَجُ أَلْسِنَتُهُمَ بِذِكْرِ اللّٰهِ Və görsün ki valideynlə, yani anası ve atası birbirini seven, birbirine yardım eden ve daima Allah'ı zikreden kimselərdir. وَتُشْرِقُوا جُوهَا بِاَنْوَارِ الْقُرْآنِ Və onların üzülərində e, nur, yani Kur'an nuru var, Kur'an nuru parlayır namaz qılmaq. Əvəcə də ixvat e, və əxavat qad təşərrəb əxlaq-ı Quran və görsün ki e, qardaş və bacıları artıq Quran əxlaqı ilə axlarlanıb. Fəhumyətunuhu və yəhfazunuhu və, və yə'malunuhu bih. Artıq qardaş və bacıları Quranı oxuyur, Qurana əzvləyib onu əməl edirlər. Və yenə şeyə nəşət islami Və belə oldu halda düzgün İslam tərbiyəsi üzlə böy Və hədə min el-cavanib el-əsasiyə bu da ataların üzərində ən mühüm məsuliyyətlərdən sayılır. Və layin zikra tahassun Yəni zikirlər deyildiyi zaman, yəni insan zikirlər oxudduğu zaman şeytandan, şeytanın şərlindən, şeytan hiləsindən qorunur və bununla yanaş, yani qorunmağı istəyir, yəni Allah'a sığınır bunun şərlindən. Lakin bununla yanaşı çalışmalıdır ki, ə, əməl tərəfdən o hələk yerlərindən də uzaq olsun, xata yerlərindən, günaha sövq edən yerlərdən də uzaq olsun. Qal insan məhməzəqqat nəfsəhu və istəqaməttarīqətu leysə yəxlu min şübhətin. Çünki insan nə qədər nəfsini təmizləsə də, yəni yolunu düzə, getdiyi yolunu düzətsə də, o insan da şübhədən xali deyildir. Tu'radu lehu Yəni onun şəhvətdə üz verə bilər, şübhədə üz verə bilər. Lida yəmbəğilmiş Yəni bu da mühüm, yəni zikirlərlə yanaşı insan çəkinməlidir, fitnə yerlərindən çəkinməli, ə, təqva səbəblərini tutmalıdır. Və yaq əhlə və valədəh zalik o günah yerlərindən uzaq olmalı, özü uzaq olmalı, həmçində ailəsini və oğladlarını da qorumalıdır və Allahın sözünə Əməl edərək, ya eyyuhəlləzinə əmənu, quənfusəkum və əhlikum nara, ey iman gətirənlərsiz özünüzü və ailənizi oddan qoruyun, elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Onun üzərində şiddətli, sərt mələklər vardır. Allahın əmrinə hiç vaxt ası olmazlar, onlar əmr olunan dərhal yerinə itirərlər. İnnə səddə mənafidə şeytan, vələql bil xeydətə vəlxədədə və qat'i əsbəbil qəvəyə, وغلق ابواب الشر قبل ان يقع وقبل ان يستفحل باب عظيم في بقاء الاهل والاولاد المفاسد الاخلاقيه والنفسيه هائجه giriş yerlərini bağlamaq ve insanın ehtiyat tərəfini tutması ve belə əməli günaha aparan əməllərdən, yerlərdən çəkinməsi və həmçinin o azdırıcı səbəblərin qarşısını kəsməsi və şərq qablarının qarşısını kəsməsi olduqca mühümdür, şər böyüməzdən əvvəl və övladlığının və ailəsinin qorunması üçün olduqca mühümdür məfsədlərdən. Həm əxlaqi tərəfdən, həm nəfsî tərəfdən qorunması üçün. Və İslam ümrul müminin bil-vəqayti qabla-l-əlaç, və İslam əmr edir? Onların, yəni günaha düşməzdən əvvəl xəstələnməzdən əvvəl qorunmasını əmr edir. Ehtiyatı tutmasını əmr edir. Və nə qədər ki, fürsət, qa fürsəti qaçırmayıblar, fürsətdən istifadə etmək əmr edir. Fəşşeytanu aduvu l-insən və şeytan da insanın düşmən düşmənidir. Vəşşeytanu lə yaftur anil keydi ləhu və iğvaihi bi kulli tariqin yaqdiru aleyhi. Və şeytan da, yəni, heç vaxt yorulmur. Yəni, şeytan insanı azdırmaqdan heç vaxt yorulmur, hiylə qurmaqdan yorulmur. Yəni bacardığı qədər bunun üzerinde şeytan çalışır. Necə ki Allah Taala Kur'an'da buyurur. İsra surəsi 64-cü ayədə: "Və <gülüyor> istəfsiz mən istata'ə minhum bi səutik və əğlib əleyhim bi khaylikə və rəcilikə və şərikhum fi l-əmval Sən bacardığın qədər öz səsi ilə onları yerindən oynad, onları təhrik et. Və qoşun, yəni piyadanla ə, və at, atlı qoşunla onları, ə, onların üzərini hücum çək və mallarında və övladlarında onlara şərik ol və iduhum və onlara vədlər ver, yəni yalan vədlər ver mə və mə yəiduhum şeytanu illə xururə Şeytanın verdiyi vədlər də yalnız yalandan başqa bir şey deyildir. Və min vəsaili şeytan fil-iqva vəl-iqramin mə amməti bi-hilbal və fi əsrinəs əs-suvaru də'irə vəl-kəlimətul məcni vəl şeytanın da bu dövrümüzdə olan o azdırıcı vasitələrindən hansı ümmi yayılıb, əsas surətlərdir, şəkillərdir, fitnəli şəkillərdir və iş sözləridir və azdırıcı əyləncələrdir. Və min vəsaili ləti tuğvi əvləd alə xiləf ə'ma ət-tədəruc fil-iqva Və həmçində onun vasitələrindədir ki, ümumiliklə və həmçində uşaqları e, yəni tədricən, addım və addım azdırmaqdır. Necək ki, Allah Teala Quranda buyurur? Ya əyyəhən nəsi külü minmə fil ardı hələlən təyyibə və lə tətəbi'u xutuvatı şeytan, innəhu ləkum mubin. Ey insanlar, yer üzərində olan... Pak, halal nimətlərdən yeyin və şeytanın addımlarının arxasınıca düşməyin. Addımlar. Yəni, şeytan yavaş-yavaş tədricən azdırır. İnnəhu ləkum əduğun mubin. Həqiqətən, o sizin açıq-aşqar düşməninizdir. Və Allah talənin bizə olan nimətindəndir ki, düşmənimizi bizə tanıdıq. Bəlim üçün, Allah talə başqa ailə buyurur. Luğman surəsi 6-cı ayədə: "Əmmenennəs mən insanlardan da illəri vardır ki, boş sözü satın alarlar Allahın yolundan azdırmaq üçün, elimsiz və bunu yəni əyləncə, yəni məsxərəyə qoymaq məqsədi ilə Onlar üçün ağrıdıcı, şiddətli, alçaldırıcı əzab vardır. Həmçinin evdə təqvanın tələb etdiyi əməllərdən tatbiq-ü sünnəti dəxil əl-beyt evdə sünnəni tətbiq etmək. Evdə sünnəni, evin daxilində sünnəni tətbiq etmək və bu da geniş bölümdür və burada məqama münasib olanı seçmişik. Və birinci olaraq, yəni hər Ar arvadada xass olan əməllərdən İbn Abbas radiyallahu anhunun hədisinə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ləu anna ahadakum izə ətə əhlihi fa qala bismillahi Allahumma jennimnə şeytan və jennim və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əgər sizdən biri ailəsinə əhline yaxınlaşdırda zaman bismillah deyirsə Allahumme cennimə şeytan şeytanı bizdən uzaqlaşdır və cennə bir şeytana məruz qədənə və həmçində şeytanı bizə bəxş etdiyindən uzaqlaşdır. Əgər bununla bunun üzərində ə, uşaq təqdir olunarsa, evladın dünyaya gəlməsi təqdir olunarsa ona zərər toxundurmaz. Vəmin u ma muslim və sonra gəlir ki evdə müsəlmanın əxlaqından olan əməllərdən sayılır. Evində də təvazökar olması, yumuşaq olması, mülayim olması və taavun daxil al-beyt və evdə evin daxilində yardımlaşması, köməkləşməsi, öz yoldaşına da kömək etməsi Necə ki Möminlərin anası Aşira radiyallahu anha soruşulduğu zaman ona sual verildiyi zaman "Mekane Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem yasna'u fi beytihi?" Yani, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evində nə edərdi? Aşira anamız radiyallahu anha buyurur ki "Kema yasna'u ahadukum yakhsifu 'alehu ve yerqa'u thaubahu." Sizdən biri evində nə edirsə, onu edərdi. Yəni e, ayakkabını tikər və paltarını yamayardı. Başqa rəvayətdə gəlir ki, tənə yaq sifuna aləhu və yəxitu thəubəhu və yəəmlu fi baytihi. Yəxkabəsını paltarını tikər və evində işləyərdi, necə sizdən biri evində işlədiyi kimi. Tənə bəşəran minəl bəşəri yəfli thəubəhu və yəhlibu şatə və yəxtimu nəfsəhu. Başqa rəvayətdə buyurur ki, yəni o bir bəşər idi, bir insan idi, paltarını düzəldər, yəni paltarını tikər və qoyunları sağar və özünə də xidmət edərdi. Və minə o nəyi xüsus müamələt-i xadam və fitih və mülatafətihəm. də bura aiddir. Xidmətçilərlə gözəl davran davranmaq, onlara qarşı mülayim olmaq və onlara söyməyi, onlara qarşı şiddətli olmaq, tərk etmək. İndi xidmətçilər olmasa da, yəni işçilər, fəhlələr də bura aiddir. Min ghayri musavvin şərəhə təhmilu mələ yutiqun. Yəni onları bacarmayan bir işlə yükləməmək. Və hadisə Əbu Hüreyra rəziyallahu xəlih. Əbu Hüreyra rəziyallahu xəlih hadisində Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İrəət əhədukum xadiməku, xadimihi bi-ṭa'āmihi. Fə in lam yajlis ma'ahu fəliyunāwirhu luqmatan Sizdən biri yeməklə gəldiyi zaman ona özü ilə birlikdə oturmasa da o yeməkdən ona versin. Bir loxma, iki loxma ona versin. Ve hədə və yüstəhsinu hādha və yətākul idhā kāna ghayra muslim. Və bu daha gözəl Daha da yəni, onun müstəhəbliyi, gözəlliyi artar, əgər xidmətçi müsəlman deyilsə, qeyri-müsəlmansısa. Liyərə axlaq qal, muslimə, bununla deyil o, müsəlmanların axlağını görsün. Və liyəkun edər ki, min əsəliyi və davatı ilə islam və səməxədi və fəda və bununla da onun islama gəlməsini səbəb olsun bu axlaqı ilə, gözəllik ilə və islamın da gözəlliyini, fəzilətini ona göstərsin. Və həmçinin evdə ə, axlaqlardan rəhimli olmaq, şəfqətli olmaq zəiflərdə uşaqlara qarşı və onların halı ilə maraqlanmaq. Əbu Darid radhiyallahu anhdən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki: "İbğunū du'afā, fa innamā turzaqūna wa bi du'afā'ikum." Yəni mənə zəifləri gətirin. Zəiflər Peyğəmbər sallallahu istəyir, çünki də hissə ruzi və kömək yalnız zəiflərinizə görə olunur. Yəni zəif insanlara görə Yəni qarışın bəzi zəifliklər vardır. Keç-keç onu tanımır. Görsən ki, duası qəbuldu. Qataqul umul mu'minə ajradiyallahu anha innahu sallallahu alayhi və sallam kan yu'ta bisibyan fiybaraku fiybaraku alayhim və yahnikuhum və yuhannikuhum fa'utiya bisibyin fabal alayhi Aisha namaz rədiyallahu anha deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin e, yanına uşaqlar gətirdilər təbərrük üçün və Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm yəni çeyniyi xurmanı o uşaqların ağzına qoyardı. Və hətta bir dəfə bir uşaq gətirdi və uşaq Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm üstünə bölədir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi deyir ki, su gətirin, su tökün e, və oranda iş yumur. Yəni e, sadə su tökməsini buyurur. Yəni, burada Peyğambər s.a.v-in necə uşaqlara qarşı yəhimliyi, şəfqətli olmasını bilir. Və həmçinin burada ə, uşaqlarla bağlı olan əhkəmlər də vardır. Uşaqlara ad qoymaq və əq əqiqə kəsilməsi, yəni qurban kəsilməsi, fəfiq təsmiyyəti yenbəq ixtiyar, ism cəmil və ad qoyma məsələsində lazımdır ki, gözəl az seçmək, Münasib ad seçmək, çünki adın, e, uşağın şəxsiyyətinə də e, böyük təsir vardır, açıq aydın təsir var Çünki bu ad onunla bütün həyatı boyu olacaqdır və o adı ilə da qiyamət günü çağırılacaqdır. Və ona görə valideynin məsuliyyətindəndir ki, evladı üçün gözəl ad seçməsi. Və adların içərisində də ən xeyirlisi təbid adlarıdır. Təbid, yəni e, abdlə gələn başlayan adlardır Allaha əlavə olunmaq şərti ilə. Necə ki, Peygamber s.ə.v. buyurur, Əhabbul əsmə iləllahi Abdullah və Abdurrahman Adlar içərisində Allah ən sevimlisi Abdullah və Abdurrahman Və əstəquha əl-harifun və həmməm Və ən doğrusu isə haris və həmməmdir Ən sevimlisi Abdullah və Abdurrahman Ən doğrusu isə haris və həmməmdir Və ən çirkin isə harb və murradır Yəni harb və harbə, murra isə acil deməkdir Və uşaqların adını Allahdan qeyrisinə təbid etmək, yəni bu, haramdır. Yəni, flan kəsin qulu, əli qulu, Hüseyin qulu, e, Peyğəmbər qulu və yaxud da bu kimi adlar hamısı haramdır. Yəni, insan Allahın quludur və bu adlarda olan şirkə daxildir. Qalə və şəriyyətül isləm lədi huvə xalis lə vəxdə huv. Təbidül xalq lirabbihim, yəni İslam şəriyyəti nəyi tələb edir bütün insanların hamısının Allaha, Ə, rəbbə qul olmasını tələb edir. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurmuşdur və bütün şirk olan adların hamısını dəyişmişdir və küfr olan adların hamısını dəyişmişdir. və ammə və ammətu ma yüsmmə bihi nəbiyü sallallahu əleyhi və səlləm və Abdur-Rəhman və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in bir çox qoyduğu adlar da elə Abdullah Abdur-Rəhmandır. Və həmin Allah təala Quranda buyurur İsra suçası 110-cu ayədə Qul id'u allaha av id'u rrahman Əyyəmmə ted'u fələhul əsmə'ul hüsnə İstər yani Allah istər rrahman deyə çağırın Yəni Allahı çağırdığınız zaman Dua etdiyiniz zaman istər Allah Və istər rrahman deyə çağırın Hansı ilə də çağırsanız Çünki Gözəl adlar hamısı Allaha aiddir fəinnə hādəni isməy huma əslü bəqiyəti əsmāi çünki bu 2 ad yerdə qalan Allahın adlarının əsasıdır. Bütün adların hamısı bu 2 adə qayıdır. və nəqədə gələ nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əsməlati tuhibu bitəzkiyətən peyğəmbər sallallahu sallam, o nəfsi təmizə çıxaran O adları, o adlar ki, hansı ki nəfsi e, təmizləmə, nəfsi çə, təmizlə çıxarma, bu kimi ifadələr bildirir, o adları dəyişdirmişdir. Fə eynə Zeynəbkən isma Barra, fə qeylə tüzək ki, nəfsi hə, fə səmmə hə, Zeynəb, və Peyğəmbər səhəm e, Zeynəbin adını dəyişdi, Barra idi, ona Zeynəb qoydu, yəni baya, itaatkar, e, xeyrxal bu kimi adlar onu görə dəyişdi və Zeynəb qoydu. Qalə <gallar> Zeynəb bint Uməsələm radiyallahu anhuma, كانت اسم برا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم Zeynəb bint Cəss və ismi bərrə, kasmaha onun adını dəyişdirəcək Zeynəb qoyub. Umar radiyallahu anhun qızının da adı Asiya idi. Asiyə, asi olan. Və Peygamber sallallahu adını Cəmilə ilə qoyub. V ya yəni adlar var. Yəni o adlar yəni təsqiyə bildirir və yaxud da ə, yəni eşiklə bağlı olan adlardır. Bunlar hamısı bəyənilmir. Qadadan olan adlar Fətin, quləmun rasul. Rasulun qulamı, iman adı təqrir və huda bu ki məaddəl bəyan edilir və nəhdəl mələhə dəlala qeyrə səviyyə fəyə imma təzəmə təskiyə və istijaa gulu bu adlar deyək hə, ifratə barmığı əhatə edir və yaxud da təmizliyi yəni özünü təmizlə çıxarmağa əhatə edir və yaxud da işlə əlaqəli olan adlar və o cüləlik mənhun yəni bütün bunların hamısı da qadağan və bu barədə İbn Qayyim Rəhimullah geniş yazmışdır. Amma aqiqəyə gəldikdə isə aqiqə yəni uşaq üçün qurban Peygəmbər sallallahu alayhi və səlləm bu yolda hadisdə Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdur. İnna rahum anil qulami şatani mukafəətan və anil jaliyat Oğlan uşağı üçün iki qoyun kəsilməsini və qız uşağı üçün isə 1 qoyunun, 1 qoçun kəsilməsini buyurmuşdur. E, və bu Samur evinə göndürülən radiyallahu anhu hadisində də Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Yəni oğlan uşaq, yəni doğulan övlad şah ə, öz aqiqasına bağlıdır. Yudbah anhu yawm as-sali wa yusamma bi yeddinci gün onu adına qurban kəsilir və ona ad qoyulur və saçı qırıxılır. Abu Isa Tirmizi deyir ki, rahimehullah wal amal el yəni, ilm. Yəni buna əməl edir və bunu müstəhab görür. Yeddinci günü qurban kəsməyi Əgər mümkün olmazsa, 14-cü gün, o da mümkün olmazsa, 21-cü gün. Və qalu, lə yüzü fil aqiyyə mən minəşşəyi illə mə yüzü fil uduhəyə. O kəsilən qurbanlar barəsində də buyurur ki, necə ki, o qurbanlıqda ə, hansı qoyunlar, o şərtlər var, eynilə də, ə, burada da, əqiqətə də eynilə o qoyunlardan, qoşulardan kəsilməli. Yəni, 6 aydan aşağı olmamalıdır. Yəni, qoyun olmalı, 6 aydan aşağı olmamalıdır. Adamın halbı və amma əzan fəmin sünnətə əzan fi udun əzana gəldikdə isə həmişə sünnədir ki dörd tezə doğulan uşağın qulağına əzan oxumaq bu da rəfin hədisinə görə ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi və sallam əzənə fi udun el hasen ibn ali hina vəlidatu fatime gördüm peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam fatime doğduğu zaman onun qulağına əzan oxuduğunu Yəni mə iqamə də mə iqamə zəifdir və bu əzan azan hadisi də zəifdir və bəzi alimlər bunu qaldırı Həsən dərəcəsinə, yəni əməl oluna bilər. Əzan, yəni əzan oxunu, amma iqamə isə zəifdir. İbn Qayyim rəhimehullah də buyurur ki, burada əzanın sirriyən hikməti nədir? Ən yakun avval ma yaqra'u sam'a al-insani kelimatul mutadammil kibriyatir rabbu və azamatih. Yəni uşağın da ilk əvvəl qulağını döyən Allahın böyüklüyünü, əzəmətini əhatə edən kəlimələrin olması. Və şəhadət kəlməsi. Yə əvvəlümə yədxulu bihəfi il-İslam hansı ki, insan bu kəlmə ilə islama daxil olur. Yəni, ilk növbədə uşağın qulağını bu kəlmələr döyüsün qərək. Fəkənədəl kəd-təlqinlə uşaq il-İslam ində duxuluhu ilə dünya elə bilir ki, Yəni, uşaq dünyaya gəldiyi zaman ona təlqin olunur, la ilahe illallah, necə ki, dünyadan çıxdığı zaman ölüm ayağında ona la ilahe illallah təlqin olunduğu kimi. Və qayru usul əsəl təədin ilə qalbi və təəsiri bihi və illəm yəşğur. Yəni, bu çox qəribə görmək də mümkündür, yəni qəribə görməməliyik. Ə, əzanın deyir, onun qəlbinə başa düşməsə belə təsirinin olmasını qəribə görməməliyikdir. O, kimsə sual verə bilər ki, o başa düşmür axı, biz onu qəlbə görməməliyik, başa düşməsə də uşağa təsir ola bilər. O ki, qalırı, xitən sünnət olunması və bu, bu da həmçinin vacibdir, uşağın sünnət olunması alimlərin cümhuruna görə. Əvəssün 1-ci gün və 7-ci sünnət olması uşağın 7-ci gün müstəhabdır. 7-ci günü müstəhabı, o da alınması 14, ondu alınması 21 və bu da mümkün olması hər hansı bir gün olar. Yəni bu günlər isə riyazət etmək daha yaxşıdır. Şəbab bundan kifayətləni Allah təqiqəsinə sən. Sallallahu əleyhi və